وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلندريمي ابسولوتي تكون الله جل وعلا برشنديتي الله جل وعلا ده مشيراتي چوبي مي پيغمبرن متمير محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليتي تندرشمن بشوكتتي بسنيك ده ميجت اتا توچله تنديكن روقون هتي متمير درين ديتن edukimin. Vazojëm në melejin Allahu xhallavala me data disa çaste me librin Allahu te baraka ve taala ku filluam të kaptinë surës Bakara ku Allahu xhallavala i ka përmend virtutet e besimtarëve dhe i ka paraqit ato të trembranshmet sikur po në ipo fotografi në fotografinë në jashtë dhe ato të jashtmet për virtutet e të cilat i kanë besimtarë Ka thënë Allahu të bareke vë të ala Duk e përshkrytë rënsien e lezimit të librës të Allahu gjellewala I ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi sallem Për me thënë aj Ka thënë thua i Allahu gjellewala Thua ju të ti i dërguar nëse u zona Nëse u zona U zona me ata nëse qka më shpallë Allahu gjellewala Zotë janë In i htë dhejtu febi ma juhe, juhi i lejë i rabbi. Pra nëse u zona, u zona vesh me shpallje. Për ndryshe, s'kam mundësi më u zhu. Për ndryshe, s'kam mundësi më u zhu. Edhe kjo, kanë thonë djetarë, ka di kuptime. Apo di dobi. E para, u zimin du të me lip vetëm të libri Allahu Gjellewala. Ande ka thonë Allahu Gjellewala, huden, lill mut të kin. Kure ka përshkyjt libri, nga thonë u zim për njëzit e devatëshëm. Dhe përmenëm natyrën e kësoj, libret Allahu xhallahu ala dhe e dita është dobi për ndavet, për thirrje, në rrugën Allahu xhallahu ala se me çka do të më thirrë njerzit? Me çka do të më thirrë njerzit dhe me çfarë mirëta thirrën njerëzit? Dhe çka do të më përdor për më thirr njerëzit në rrugën Allahu xhallahu ala? Inihtedaytu fa bi ma yuhi ila rabbi. Nëse donm udhëzu vetëm ata që ka shpall Allah. Nëse donm udhëzu, tërësquhen udhzim. Udhzim quhet atë që ajo shka ka shpall. Allah Allahu te baraaka we taala. Allahu jalla wala përmendi për cilësive të besimtarëve në surën Al-Baqara sa ata janë të thëllë të besojnë ngajbit, ahiretit. Futis Allahu jalla wala etjëra nuk ka pat mësi. As Allahu jalla wa wala nuk ka pat mësi, po pa ajo është Allahu jalla wa wala krijuesi absolut. Pastaj thajë e falin namazin. Pastaj thajë japin zakatin apo japin për asaj çka i kemi dhënë për pasurisë. Pastaj thajë Akidja këtinve, me gjithë për nga mërë dhe gjithë njerëzit dhejli të ademi, është një akide, e ledhina ju minune bima unë zile i lejik, wa bima unë zile minë kablik. Ata i besojnë, ata shëtu ka zbrit tyje, dhe ajo është ka zbrit parateje, pra është një sandë dhe një sistem i njëjtë. Pas ta i tha, vetëm këta janë të udzumë, ulajke ala huden mërë Rabbihim, wa ulajke humë lë muflihun. Vetë që ta shpëtue tash Allahu Gjellewala i përment qilësit dhe gjendjen e jo besimtarve të të merushme gjendjen e jo besimtarve të të merushme e cila është për bal fotografies besimtarve më nirë apsolutet kundër të, të apsolutet qka i kanë besimtart i kanë jo besimtart dhe ajo qka e dalon fotografien e jo besimtarve dhe munafikave oj sallahu xallahu jalla wala bes jo besimtar veç dy ajete ka për me vetëm dy ajete, derisa 12 ajete të tjera janë për dy ftirsha. Për ata që janë munafika. Sai përkëd jo besimtaru Allahu jalla wala ka thon innal ladhina kafaru sawaun aleihim a andartahum am lam tundirun. Kjo është cilësia e jo besimtarve. Katastrofa më e modë saj përket Allahu gjellewale atë atërët e të cilët s'kam besu se wa un alejhim njësoj është për ta e enderte hum e mlem të ndhirhum a i qërtove a ja u tërheqe vërrejtjën me këtë liber a nuk ja u tërheqe se wa barabart ashtë se ata s'kam prej cilësis më të të kinë kur gjohiq ata janë kam bolejsa në në shtetire, në zemrat E tërë, sewa unë alejhin E kundërta, Allah u tha, ata janë të uzun Kanë e besojnë nga ibin, falin në mozin Kanë dritë prej Allahu gjellëvara, këta kur gjosë kanë Sewa unë alejhin Tire qërton, një soj është për ta Të kaj nuk dyrishon, asë gjohën Laju minon Asë se si zbesojnë Asë se si zbesojnë Dhe kjo është gjendja shumitës e njerëzve Kjo është gjendja e shumicës Se njerëzve Pasaj Allahu Gjellewala ka të reguhe Ata qka e kanë në brendit e të tëre Khatëm Allahu Ala kulubihim Për shkak Se ata nuk dëshirojnë Me besu dhe nuk e madhrojnë Qështë që në Allahut Allahu e ja ka vullos zemrat Khatëm Vullu ka dhe në Allahu Gjellewala Në zemrat e tëre Wa ala semrihim Dhe të parëm për e mjetëve të Uzimit e ja kam shilë Allahu Sëmë, dëgjimin Dëgjimin e kam shirë Allahu Të barëke o të ala Andajna jetë tërka thonë Allahu gjellë o ala Me pas pa Allahu te Ata shka se në të zu Khajr Le esma ahum I kishë bom e ndëgju Pra ato e kanë shqisën e ndëgjimit Mirë po nuk ndëgjoj Nuk e ndëgjoj në zimin Allahu gjellë o ala Ata janë sigur si gurë, që shka me përmendë Allahu në fund të fundit për fundimet të kretë tre grupeve besimtartë, jo besimtartë muna fikët këti përmendë dhe fundin jo besimtartë ka me thonë atë janë si gurëzi si shkamë, smorin ve shkurëgjoha ta khate me alasëm ihim i ka volosë dhe e ka mbil dëgjimin e tëre dërsa dëgjimi është mjeti maj madhë për muhëzua mjeti maj madhë për muhëzua andaj Allahu Gjellewala ka zbit Kur'ani cilin dëgjohet. Fe idha kurje e Kur'anu festemi ule, ku të lezohet Kur'ani në dëgjohet me vëmendje, leallekum të rhamon. Ndo shtë të më të ndëgjohet me vëmendje, më shiroheni, uzzoheni, e përfitoni nga libri Allahut Gjellewala, va ala, ala e bësarihim. Dhe ja u kam shelë Allahut sëjtë. Ata kanë sëjtë, mirë po nuk i shofin argumentet Allahut në horizon. Shikoni tashë, Allahu gjellewala dritarët e udhzimit që i ka përmenë të besimtartë se i kanë kretë të hapura, këto i kanë këtë të mbilura Ato i kanë këtë të hapura këta i kanë këtë të mbilura, kur gjazë përfitojnë Lidhja që ka e kanë besimtartë me Allahun gjellewala ta kur një, kur një farlidhje se kanë Kur një farlidhje se kanë me Allahun gjellewala Ala ebësarihim gëshave Kanë në sytë të të të dhe mbules Allahu kanë zërë mbules sofi, sa të dush foljo sa të dush Allah u gjëllavale ka thonë si dush prej qeli, si dush prej toke në gjërë ju shka të dush zbesojnë qka të dush ba qka të dush qelu zbesojnë adaj Hasan e Basriju ka thonë në komend me lëmjet tajdh bil kurani wal moti kush nuk këshiloh dhe nuk mësot me kuran dhe me vdekje, isha njës të dek edhe ashtaj e di që është piloj të njitë, siguraj ka me vdek edhe aj, ka thonë kush nuk shillohet me këto dia, wa leu të nahat il gjibalu bejne ajnehi, felem jet ta idhë. Ka thonë aj, mi po kodrat të u përplasme njëna tjetërën, aj, apet zbindet. In në me sukkirat e bësaruna. Allahu ka thonë për këta, nëse këta hip i hipin qil, edhe i zbriti prap, edhe bajshkamos për këta, apet zbesojnë. Pse, ka me thonë, in në me sukkirat e bësaruna. Në u kanë, Në kontrolavë së i diqka, kjo ma zi është A pat së është e vërtet kjo Su hirat e ajunu na Në është ba Se hire në së i të ton Pra kjo grup, kjo kategori është Do me thonë, maktume Evulosu së besojnë kur Dhe kjo është shumica e kategorisë së njerëzve Allah u në rrujnë nga ka kjo kategori Allah u në rrujnë nga kjo kategori Së shumë e ashpër Shumë e të mërshme Allah u gjellëvala e paracet fotografinë e kë u lahum adhabun adhim dhe kta përfundimisht me kët inatit të, të vrasht me kët inatit të ndryshkt me kët zemër të kalbt Allahu xhallavala normal është me me shpërblim e lahum adhabun adhim dhe kanë me pas një dënim të të dhëmsh. Të të madh, adhim shumë të madh. Andaj Allahu te baraka wataala ka treguar në këto ajete se e vërteta dhe ulzim i dhe zbutja e zemrës s'ka mundësi me hi të këta njërsë s'ka mundësi me hi të këta njërsë andaj Allahu Gjellewala është mjeftu me dja jete është mjeftu me dja jete nga se këta janë si gurëzit nuk, nuk, nuk nuk përfitojnë asë gjo andaj Allahu Gjellewala ka përmen se prej gurit del vë minel ahgjer prej gurëzit del uji për për për për për për për për për për për për për për për p Duhet me lutë Allahun të barëk e vëtë ala që me të narujt për e këtër e cilësive. Me naj lutë dëgjimin dhe shikimin. Këte janë prej sëndeve matë mloja. Dëgjimin dhe shikimin. Pasaj Allahun të barëk e vëtë ala ka allon në një fotografi tjetër të njerëzve. Kategoria merë rëzikshme për besimtarë. Nga se kja kategoria e parë i kanë rahatu besimtarë. Haptazi, kanë guzim me kalëzhu, na jena jo besimtarë. Na nuk besojna. Edhe dihet, pastaj, besimtarë si mi të rajtu këta e dinë që qëfar pozit e kanë dhe si i të rajtojë këta kanë ma shumë gudzim mirë po tashë Allahu Gjellewala fol për një kategori qëka s'kanë gudzim me kalzu besimin a janë për jo besimtarëve nuk kanë tuc a janë friksohën dhe s'kan atë trimëri me thonë une nuk besoj andë Allahu Gjellewala ka s'pegu ma shumë për këta nëse rëzikshmëria riz këtëre është ma e madhe Asë nuk janë prejtë parve, asë nuk janë prejtë dytëve Asë nuk janë prejtë parve La ilaha u la, wa la ilaha u la Allah o shësoj ka përshujtë Asë të këta, asë të këta Mu dhebëdhebine dheb bejnë dhalik Anojnë herka këto, herka këto Jebë të gunë e bejnë dhalik e se bile E kërkojnë një rrugë mesatare mes besintarve dhe jo besintarve U lajke humul kafiru në haqka Këto janë qafira matë mdojnë Këto janë qafira matë mdoj Andaj Allah të barë ke vëtë ala E ka fillu e duke thonë Ta shë fillon Këta i kanë prej përja shtilësitët parve Vë minë nës Dhe ka prej njerëzve Shka thonë amën në bëllë I kena besua Allah I besojnë Allah të barë ke vëtë ala Vë biljomil afit Dhe ditën e gjikimit Dhe këto është një, një harf Një shkroj një interesante Se besimtar kër thonë amën në bëllë Këna besojnë Allahun, pastaj nuk ja shtojnë wa bil yawmil akhir, po amanna billahi wal yawmil akhir. Ne këna besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Munafiqat për me vërtetuar ama shumë. Kjo domthon të përkthehet bokfalisht këna besu me të vërtetë Allahun dhe me të vërtetë këna besu ditën e gjykimit. E shtojnë diark këtë fjalën me vërtet. vërtet. të vërtetë. Ky harf i b me të vërtetë, por më bindh ato s'kan bindje, por më bind besimtar. O besojna, mundon me prua trajta të vërtetimit trajta të vërtetimit u e ma humbi mu'minin si janë besimtar Allah u Gjallu ala si janë besimtar këta njërez pra në ki, kjo kategorie njërzve ka linë në Medine kjo kategorie njërzve ka linë në Medine kur disa njërez që si që është Abdua ibn Ubej ibn Seluli i cili ka qenë kandidat për memur u dhe cijen në Medine dhe në qatë ko pak para se me fitue u dhe cijen dhe Koma, komandat lokin në Medinë ka pengë nga e sallallahu alajhi wasallam. Edhe ato mua kanë harruar atënjëri që ekziston. Dhe prej mbyllfit madh dhe prej frigacës së lokit të madh ashpaz besimtar ndërsa kaçim jove besimtar. Ka kanë jo besimtar brenda, ndërsa ashpaz besimtar para besimtarëve. Allahu xhallahu ala thot, "You khadiuna Allahu wal ladhina amana." Kjo është problemi atë. Ata mendojnë se janë shumë inteligent dhe kanë shumë menquri dhe ata i dinë sejnë dhe të fshehta, mirë pa Allahu Gjellewa Ala, ju banë demant. Ata mendojnë se me menqurinë e tëre, po i mundin këta njerës të thjeshtë, që shkë kami përmejnë dhe Allahu Gjellewa Ala. Ata mendojnë se janë shumë të meqënë, ata mendojnë se me menquritë e tëre, kretë sejnë të dhe di dalojnë, mirë pa po thotë Allahu Gjellewa Ala, ju khadi unë Allahë, e sejnë t Ata ka ndosh besimtartë në mashtru, jo Allah. Ata ka ndosh besimtartë në mashtru, jo Allah. Dërsa Allah e ka paraprija jetin ka thonë, ju khadi unë, Allah e veledhina, menu. Ata mundohën në mashtru Allah dhe besimtartë. Pse Allah e ka qitë vetën për para besimtartë? Ka thonë djetartë për mi u kalzu Allah besimtarve, që ata ju jo besimtartë në kini muhe. Ju jo besimtartë në kini muhe. Edhe aish ka mundohët në ju mashtru juve, Ato doshmë të mbroj mua e ai çka çka domë të mbroj mua unë e mirëna me ta. Andaj ka para pri Allahu yuhadin Allah walladhina amanu. Edhe pse ata kanë dashë besimtar, çka ata sa kanë besu Allah. Sa kanë besu Allah. Ata kanë dashë besimtar të mbrojnë besimtarve jena. Allahu i ka thënë, këto po dojnë mua të mbroj. Pse mua? Po më thon besimtarve rrini të qetë ju. Rrini ju qetë, që unë e mirëna me këta. Unë e mirëna me këta, mirë po ju mësoni çësitë këto re. Nëso një cilësit e këtëre Wa ma je këdaune illa Nënfusehum Allahu Gjellewala Ja uhellë poshtë ata që ka mendojnë Cë si janë shumë të meqër Dhe mendojnë se ata i din të sasenet mloja Edha ata kanë inteligent Jazë zakonëshme Kanë mundësimi mashtruhe E sufeha që ishi qëjnë ata besintart Mendjeleht Të cilat besojnë shumë thjesht E morin a jetin dhe besojnë Hicpa i diskutue Allahu Gjellewala thot Ata janë të mashtruve të vetën A të e në të mashtruhet vetën Mirë po shka ma e keqja La e shorun Se në gjemë E si ka mundëci më njëlleti më njëlleti Aja vetë më njëlleti Dose më njëlleti nuk e di se është më njëlleti I të shmendur i nuk e di se është i të shmendur Andaj Allahu Gjellewala Ju ka bëhe demant Edhe kjo është një, një nërzikëshmëri e madhe Sahabët janë flikësu për qëtë në vajete Ibnu Melika Të sveton Bukhariu në sahih Ka thonë, e draktu se bëjina minë sahabe I kam gjithë, i kam taku 7-10 sahabe Kullu hum je khafune në një fak Kej që të 7-10 Tëtëshin për një fakit U tëtëshin për një fakit Pëqetinve ajetëve Pëqetinve ajetëve Janë frikësue, mësë Allah u gjëllëvala I ka përshkujtë ata Andë ajo mërë këtabit ka vërapute hudhefja Ka thonë, unashi dhe ka Allah Ka thonë, betonan Allahun Pash Allahun që më kazana, janë lista jo A jam lista jo, o mërëm në Khattavi, i përgzuar me gjennët. Se e kanë të meru këta ajete, e kanë të meru së avët këta ajete mos jena na. Se këto si ka përmenë Allah me emna, Allah si ka përmenë me emna, me cilësi. Mu kanë efekti dhe ndikimi ma i mathën njerëzit, dhe mu frikësue, si ka përmenë me emna Allah u kur gjo, po me cilësi. Hodefe ka tha, masim ki ba bëjnë Allahun, ka zhoj ti dhe pasha Allah më si ka zhe kërkujna. Ka thonë sije, nuk i e në listë Allah e shoqësuar. Ne po shikoj fraiga e madhe se e kanë friksuë këto ajetet. E kanë friksuë sahabët këto ajetet. Prandaj Allahu Jellal wal Ala ka përshkruajtur në mënyrë të detajuluar këto smujet e këtyre njerëzve. Ato pse i bën këta njerëz këto sende? Pse munafikat janë munafika? Pse ata mendojnë se janë të mençur dhe mundohen me u bë shumë nxirshë? Kamaleone. Çish çish të gjendja çashtu ata? pëshkujnë, Allahu Jellewale ka të regu fi qëllubihim marad së mundja këto në zemrë të të tërë kanë së mundje defekt ka së mund janë zemrë e la Allahu Jellewale kërka pasë janë së mund zemrë nësë Allahu Jellewale edhin para prakish sejndet Allahu jashton së mundje fe zedahumullahum maradhan Allahu jashton Allah më shumë së mundje Allah më shumë menonjës janë të menqër Allah më shumë gjitën në atë budalalëkin E tëre, andaj, asë kanë frikë, asë kanë trimni me thonë jena kufar, asë me të regu të vërtajtën qëka janë. Mu dhebë dhebinë, dhebë dhebe, ashtë mu lëkundë, harraton, harraton, harraton, harraton, harraton. Fi kulubi hë maratë, Allah unë arrujtë kanë në së mundë, së mundë dhe në zemrat e tëre, së kanë trimni me kalëzuhë, së jena, jena kufar. Së kanë trimni me kalëzuhë, së jena kufar. Pasaj Allah unë gjellewa ala thotë, ualah ata kanë dhënim të vazhdueshëm për ata që rënë. Madh dhamshim se xafira. Inna al-munafiqina fi al-dark al-asfal min an-nar. Allahu subhanahu wa taala qaton, se barkat munafikave janë në shtresën më të ultë të zjarrit. Pse? Se ju kanë bënë sharr më të madh besimtarve. Ju kanë bënë sharr më të madh besimtarve. Pastaj Allahu xhallahu ala fillon me tregue se si jetojnë ata në ndonjë. Dhe çka bojnë ata? Dhe çka dyshmojnë? Dhe si foli, i thak, i le sifolin. Allahu xhallahu ala ythat. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Kujithut atare, moni me mos banifesat. Moni me mos banifesat. Kaulonu drejt, a jeni taknein ajenin atona. Mos banifesat se kjo fesada do të bëj. Mos shtyni dishimë. Mos mos i bani dishimë të juve rregulla. Mos futni dishimë në parimet e përgjithshme që ka zbrit Allahu xhallahu ala. Besoni ajetat që ka zbrit Allahu xhallahu ala. Besoni atë që kanë besuar sahabët. Çka kanë nevojë me shtremru gjonat? Ajta janë çarta, a dhitat janë çarta. Mos bani fesat. Çka thojnë? Qalu, inna ma nahnu muslihun. Nuk jena të bëj fesat, po jena të drejtë çështën. Nuk jena të bëj fesat, po jena të drejtë puntin, na na jena përmirësuesi të tokë. Allah e ka thujt fesat. Ata e quajnë përmirësim. Allah e qun fesat, më kanë shumë xhira, ata e quajnë përmirësim. Pse? Sepse ata mendojnë se mençuria është. Ata mendojnë se mençuria Ti ç'e mendoi me nencurin, thot se i kutbi Allahu më çëroft, ata mendojnë se nëse kallzojn haptazi kam me hub shumë njerëz. Shumë njerëz, ç'e normal nëse ti je haptazi me një me një anë, nuk mundesh më kon me çetër nën. E ata mendojnë me mençurinë e tyre me krej shkojën. Ti ç'i don, ti ç'i don, ti ç'i don, kujtojnë se jena të përfitu krejt. Edhe këta çujin islah, për mirësip. Allahu Jellwala ju vande mam. Ela inne hum humul mufsidun Vini rejtët Allah Që to bojnë më shumë fesat Që to bojnë më shumë dam në tokë dhe shkatërimi në tokë Se, se thash Allah u gjellewala për qafirat E ka lecu qështin Ata hap tazi thun Hap tazi, na e na jo besimtar E dhe dita shme, që shmetrajtu ata Mirë po këta I cilë e ko lëkurën tane, gjuhën tane Andë shkatan për nga mejri sallallahu sallam Inne me e khfëfu e khfë e khfabu ma e khafu alejkum ma e frikshme që friksohen për ju dhe është munafikun një munafik me lisan të fort me lisan me gjut tashpër, din me folaj kara të ri, din me indreq fjalit, edhe i mashtron njerëzit e salet njerëzit mashtron salet njerëzit mashtron ndaj Allah u gjellëwala e ka qëjtë se fesaudi ma i madh është ki valakin la jesh urun kjo është alama problemi madh Ata asë nuk e dinë që janë të bëhe fesat. Nuk e ndjenë. Allahu gjithë, Ata asë nuk e ndjenë që janë të bëhe fesat. Pas Allahu jverala, gjendje, Allahu të Allahu gjithë, Allah përmenë një qëtërgjendje. Një qëtërgjendje. Fëtë Allahu te bareke, wa te ala, wa i dha kile le hum. Kërë thotë që shto i dha kile le hum, kërë ti thuët atyre, sahabët ju kanë fanë munafikave. Edhe kjo vëllim për gjdo zaman dhe gjdo kohë, dhe gj Se kuron i ka zy deri ditën e xhikimit dhe nuk ka zy për një kohë të caktuar. Allahu xhallahu ala thot, kur besimtarët ju thojnë atyre, aminu kama amana an-nas. Besoni, ti që kanë besuar këtë musliman. Besoni, ti që kanë besuar këtë njerëz me besim të drejtë, alu. Ata thonin tash, disa prej tyre. Anu minu kama amana as-sufaha. A me besu ti që kanë besuar me diletit? Ata i quajnë besimtarët me diletit. Ata mendojnë se si janë intelektual. Ata mendojnë se si janë njerëzit të cilët mirën meulumtimë dhe dhe kërkime të thella. Ata mendojnë se si kanë inteligjencë atyre e e kalon dhe është shumë më e lartë se inteligjenca e njerëzve të thjeshtë. E nuk mino, atë besojnë. Qashtu siç kanë besuar besimtarët, e që janë sufëa, e që janë mendjelet, e që janë mendjetrash, besojnë çka i thoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk mirën hiç me, me studime dhe zbulime. Allahu Jalla wa Ala i përshku në ta gëtëford Ela inna hum Humus subha Allahu Jalla dhjo dhjene dhjene se ata janë menjëlejt ata janë menjëlejt nërsa besim të ardë nuk janë menjëlejt besim të ardë nuk janë menjëlejt besim të ardë nuk janë bedevi ata janë bedevi ata janë bedevi ata janë të cilat nuk i logikojnë sejnët me logik të shnosh fi qëllu bëhim marad kanë së mundje në zemrat e tëre pasaj Allahu Jalla wa Ala thët <todhi> O lakin laja alamun Ata nuk e din Harë nuk e ndjen Harë nuk e din Edhe gjahila Edhe shqisa të të një, njësi Si kanë të prinshura Asë nuk gjen Asë nuk din Asë kur gjo nuk Nuk, nuk kanë në ndërgjegjet e të tëre Pasaj Allah u të varë E të regon Se ata punojnë për dikan Ata punojnë për dikan Unafikët Edhe kjo regullë përgjithshme Gjithmon Edhe në medinë edhe gjithmonë munafiki pënëm për dikanë. Pënëm për shëjtanat e mdoj. Për njerëzit e mdoj të cilat, i koregjojnë të njerëz dhe i diregjojnë. Vë i dhala ka u ledhina amenu kalu amenna. Prej frigës të malë dhe shka e kanë, dhe të të të të mdoj shka janë, kur të kodë me besimtarë, thënë amenna. Sin, si ju jena. Besojnë. Amenna. Si ju jena. Vë i dhala u ila shëjatinihim. Kjo është ajo pika të cilat ata kur takohen me shejtanat e tjera, Medina i takon me jehudët. Jehudët i kanë thënë thunë çështo, dvatni çështo, banici si piqje, tek sho na radh. Takur takohen me shejtavat e tjera, në mezhliset e fshat, ata thojnë, na se na to besoj, veçse na to lut, na to luttese me ata. Enat lutaj garën atu pom ata, se sbesoj na ata janë mengele, qalu inna ma'akum. Ju thënë shejtana me ju jena. Shpiunë i thonë me ju jena. Për sa kur takon me vesintor amenna. Besojna. Kët meselat i kena sikur ju. Inna ma nahnu mustahziun. Afash ata, ata gjithmonë mendoj se si janë matmeçur. Jena tu lut, jena ti mashtrues si janë te vërëjt. Jena ti mashtrues simtar, e këto po dalnë te vërëjt. Çfarë thëshian? Sian te vërëjt në atë lutje me ta. Inna në me vërtetë në atë lutje. Shejtana ju thon kësto. Atëre kokave të të shejtanave ju thojnë jena tu lut, jena Be, tu besu por në më. Allahu Jellal wal Ala ju pandem. Dhe kjo është njënjën shumë e madhë për besimtarin, kur Allahu i mërë qështë dhe besimtarve në doraj. Kur Allahu gjëllevala, i mërë qështë dhe besimtarve në doraj. Ata munafikat dhe diftirëshat dhe shumëgjirëshat, edhe pëse mundohën me të reguë e dinakri, Allahu, ju thotë besimtarve, që të sonë? Allahu jësë të hëzi u bihin. Allahu atë lujtë me ata. Allahu atë lujtë me ata. Ata janë të menusë, janë të lujtë me juve, në Allahu i shafë që kërën të bërë, edhe o prishë kurë, thotë, kulle me. Allahu gjellewala thotë, gjithë modë, kër mundohën me ndezë dhe një luftë, atë fa ahë Allah, e shunë Allahu. Sër mundohën me bërë konflikt, Allahu e shunë. A ma atos besojnë Allah, ku shepri shi tashë. Ata mundohën me bërë kurë, tha Allahu atë fa ahë, e nalë, e nalë konfliktin dhe sile me bërë konflikte. Allahu jestehzi u bihimë. Dosa qocilsi Allahu Mostehzi kanthan dietar këtu Allahu xhallahu ala istëzojën e përdor vetëm në përballë atij silum. Do sa Allahu xhallahu ala nuk lulnë askan. Dhe nuk ka qocilsi Allahu xhallahu ala luajtja. Allahu nuk lulnë kërkan. Dhe nuk ka qocilsi lutën. Mir po dietar kanthan sikur Allahu xhallahu ala mostirin te përball kurthave te kurthaxhive, kishme çën dobsin, do sa Allahu nuk ai dob. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir. Allahu është i fuqishëm për gjithçka. Allahu është të pëtëqishëm për gjithë shka. Andaj më nafikat kër lujnë, Allahu e kapat dhe manë. Allahu e stëhziu. Bihim. Allahu talët me ata. E njët për atë që ka talët me Allahu. E Allahu talët me ata. E ajë nuk e vërëjnë. Allahu e stëhziu. Bihim. Wa jamudduhum fi tëgjanihin mja'me hun. E kjo ma e keqja. Edhe ju jep një afatë mu gjitë në atë budalallë kënë tëre. Fi tëgjanihin mja'me hun. Shëtitë Ja me, a kur ta hupsh udhën Udhën Sigur 14 vite Kur Allah u gjëllevala Ja u ka hup udhën bëni Israelme Se kanë bërë pëjtjetë shumë Ta dhe janë talë me pengamert Allah u 14 vetë me një hapsirë shumë dvogën Me një lajë dvogën Janë silë skandit medal Ja me hun Si të hup të kanë hejtë Allah u gjatë të të gjenihim Në bojdalalakun Në atë hunbje, në hunnerën e tëre Ile, ile qashtu gjithnu, luni dhe bani qka doni ula i kelledhine i shtera u dalalet e bilhuda Allahu gjellewala thot këta njerës e kanë shqit uzzimin për devijimin pse Allahu thot e kanë shqit uzzimin për devijimin dërsa për qafirat nuk tha qështu për mënafikat për thot e kanë shqit uzzimin edhe e kanë blejt devijimin dërsa për qafirat thot atë janë qafirës atë kitë mshelëta i kanë senet pse sa munafikat e kanë pas shansën me besu. E kanë pas shansën me besu. Sepse ata ata i kanë dëgjuar jetën dhe i ndëgjojnë ajetën, dëgjojnë Kur'anin, dëgjojnë xherata e këshëmërrat, vrinë me besimtar, i ndëgjojnë argumente polemike ashtu më radh. Dhe her pas here ju vënë dyshime se mos është hakbe kjo. Pra i ndëgjojnë ajetën, andaj Allah thot, ata e kanë pas mundsinë, e kanë pas mundsinë me besue dhe i kanë pas argumentet Allahu xhallahu ala mir po qatë që janë konë të huptë, qatë që janë konë të deviju, dhe njërës të ullë, ishtë të ra, e kanë shqit, kanë shku e kanë shqit, ullëzimin edhe kanë blejtë devijimit. Allahu Gjellewale ka thënë, thëmë a rabihat të tijara tu, së patë sukses të rëkëti atyre. Ata mëndunë si janë të meqën, edhe po përfitojnë apit dipalve, edhe për i bësintarve, për i bësintarve, tu ditje na ti mashtru, tu Në tafsir ka ardh kur kanë shkujtë jehudët, jehudët kanë dishutë këta. Ka thonë për Abesani për në mëajo. Mosinë besimtar. Sa të apostullën e besimtar. Pra ata të mjerrit janë luftë, herë duhet mi vit besimtar, se, se janë besimtar, herë duhet mi vit jo besimtar, se sira besimtar. Palla më e fortë mëri. Se jo besimtar, friksohen mos janë besimtar. Se i morin i varti në lajmët, dorsa besimtar mundohen mi binë si jena me juve të mërë rimaf thëma rabi hat të tijara tu ka dështu këtë trekti e tërë anëdojë allahu për kufart ka thënë is të hapbul hajatët dunjale akhira, shumë thjesht e dojnë dunjajon për me akhirejtën thjesht, mirë po këta budal as akhirejtën as dunjajon as dunjaj vëmine në nësi me nja abudullaj ala harf Gardan, dhe pe kapre njëzëve që adhorejnë allahin ala harf në në skaj إن أصابه خير اطمئن به نساي غدات تميرات ي بنت ميراث تشو و إن أصابته فتنة انقلب نساي غدات له فتنه اكثر كر قاعدات راه الان ديني خاسره الدنيا والاخره الله تص اص دنيا و سنمرى اخرته منافيكي جين جاك تييش كشطو اتمارشوا فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين اصمنتم ما فيتو دنياهم و اصنكم بان توزم për nahiyatin. Ço është rezekshmëria? A ndonjëherë do të më keni sinqert me Allahun xhallahu ala. Lamos më munduë me mashtru kërka. Se s'ka mundësi me mashtru kërka. Allahu xhallahu ala, nëse ti mendon se ki inteligjencë për me dikan, Allahu xhallahu ala ka thon, "Wa fawqa kulli dhi'lmin 'alim." Dhe le dihet se me çdo ditë të ka të ditur. A dhe kjo ka thënë për Musa aleyhissalam. Kur e kanë pitur a a një dënënie më më dishim se ti, ka thon se di. Un jam më i dishim. Allahu zhele ka thonë si e majdishmi Për nga meri Allahu Ka thonë si e majdishmi Ashtë robion që di ma shumë se ti Shko, shko taj Andaj njëri kur nuk banë me thonë Cë une dije dhe jam imenqë Andesë Allahu zhelewala Edhe atë menqërishët a ka thonë Allahu te barëke vë te ala Të ka gëzuhë me ata Dhe dush me falenderu Allahu te barëke Vë te ala Pastaj Allahu te barëke vë te ala E tregon tash fotografin Se si ka rrjedh dhe vijimi të tëre në vazhdim të surës El Beqara edhe thash, pse Allahu Gjellewala ka folë ma shumë për munafikat shërë rritirë a imaf shërë rritirë a imaf ata mundohen me pëshkryt të poshtërën me vlerë dhe vlerën të poshtër mirë po këta mrejna muslimanve mrejna muslimanve dyshimët e tëre, smundjet e tëre mundohen me borë regullat mundohen për zhë qështje me ba qështje polemizu me është kjo dhe nuk me të thejnë Allahu Gjellawala kur gjo me një mendim me një parim dhe gjdo se në duhet me qenë e lëkunçme mu dheb dhebin e lëkunçme qështja këta njërës të smutë shumë du një më rujtë piktin një njërësve shumë andë Allahu Gjellawala ka thonë dhe ka prej juve u sahabe i ndë gjani ka një rata rrune mësi ndëgjoni heq iqë mësi ndëgjoni ata se ju smun ju smun andaj Mujajidi ka than Mujajle se tu ehlil bida ehlil ahua mu më rridatun lill kulup ka than veç nejta me njerëzit e smut ahua pasus të epshit mu më rridatan ka smuin edhe ti e zemi janë të në gjitë se të smunjeve andaj rëzik shmëria është E modha. Andaj Allahu te baraka weteala ju ka shpalos dhe i ka korrit ata në librin Allahu te baraka weteala dhe ju ka tregue se sini kurxha dhe nuk i ne inteligjent, ta as nuk i ne mençuri, ta as nuk i dinakri, nga sa Allahu xhallahu isha juve dhe besimtarve ju ka thënë rrinë rahat, vetëm dini alametin te kteve budallëve, e kteve dinakëve se mundohen me ju mashtrua mirë, por çka muslimi u mashtrua, se tek fundit Allahu është ai i cili i drejgon çështjet dhe ju dhëj Cështat, pastaj Allahu te baraka we teala besh shemb. Shemb tjetër. Me ta lëhom kemetha li dedi istauqada nar. Ta shemb tjetër. Allahu subhanahu wa taala. Shemb ultër. Ës si shembli aty i cili e ka ndezni zjarr. E ka ndezni zjarr. Fa lamma ada'at ma hawluhu kurta boje drita e zjarrrit rreth atina dhehab Allahu bi nurih. Këtjetarë kanë thonë, kjo është shimbullë i munafikit, e ka pa po dritën e uzzimit, e ka pa po pengamerin, sallallallisallem, munafiki, Abdullah ibn Jobej, miseluli, edhe një për të të tërësot, ata e shofin uzzimin, e shofin që Allah u gjellëval e ndihmon besimtar, e shofin që rrugaj besimtaro është e drejta, edhe nuk ka le kunçmërija ti, dhe ka parime së nosha, dhe janë ajeti pa Allah u të ka, Të cilat nuk diskutohen La e ti hil batilu min bejni e dejhi Vë la min khalfi As batili nuk e roka ta Aspej para, aspej mas Mirë po e lojnë E lojnë këtë zimë Andë Allah u thot Ata e pon një ardritën E pon dritën Mirë po e lojnë Pase Allah u gjellewala Kër e pon në zemrat e të, të tërë Se spedojnë në zimin Istahabbul amë alë lhuda Allah u gjellewala në sura hud ka thonë I dham për parsi Verborijës para u zimit Vërbërijës Ka disa njerës Së mundet me mbizatru e epshin e vetë Së mundet me mbizatru e epshin e vetë Nuk mundet me shkel e epshin Ija për përsi vërbërijës para uzimit Allahu thotë dheheb Allahu bi nurihim Allahu përsa ja umur këtë nurin E patën një fije nur E patën një fije nur Allahu ja umur këtë Dheheb Allahu bi nurihim Ja umur këtë nurin Allahu gjallu ala Wa të rakahum dhejle në ersirat e të të të të të Fi dhulumatin la ju pë i le në rësira dhe në këshofin fare. Rëzik shmëria e të njërosërit me shumëgjira. Rëzik shmëria e të njërosërit me shumëgjira dhe me mëndimi se për i mashtrojnë a dipal. Së mund është me mashtru dipal. Dush me përcaktue venin tanë dhe me lutë Allah unë gjellë u ala me qeni sinqev. Ma mirash me të regue një besim të gabun më shka e ki dhe me shfaq dhe me diskutua është mirë kjo ajo se sa me mbajtë mërenda dhe me më Jomë Allah i sënë e mashtonë kërkan Se të këfun i funit Këta Allah u gjëllëvala këna mu këthikejt Dhe këmu përgjishë për ata sende Pase Allah u gjëllëvala Të regon Se këta kër i kanë dhëmë për parësi epshit Dhe dinakrive Dhe budaloloqeve Të të tëre Allah u i ka I ka volos dhe i ka cilëcu me Sunë mund Shurda Shurda ja Shatë dush le zhoja jete Aja petë mundohet Me, me, me përshkuj meselën si kur së po kuptohet qartë sum, i short pa buk mund me mec mi thonë fole hakin se fole kur fole hakin qartë thuj kalzama mendimin tanë qartë që kje kur sëta kalzama? sëta kalzaj mendimin tanë qëfar mendimi ki? ka qëla anje, qësh beson ti? qëfar mesim i ki në Allah unë gjellëvala? qëtat janë meselët e tuat, qarta qëna i kena qarta, të cilat i ki? Buk mund e mshelgoje S'ta kalzon Edhe me ndon këta me nquri Aje me ndon me nquri këta Buk mund Njarë sun pasaj buk Njarë shur pasaj nuk ta fol Nuk ta kalzon hakim Vetë tëm të pështjel Vetë tëm të pështjel Om jun Vetë verber Verber nuk din kanë me shku Andaj për nga mejri sallallahu sallam ka thon Në hadith uh, Shemull dhe munafikit është sikur shimbullin i delës e hupt e hupt, ka hu um. harë qënë ka një tuf, harë ka një tuf tjetër a mje e verëbër harë ka një tuf, harë ka një tuf tjetër sumë më mbukë më në umjen Allah i ka dënu me këta Allah i ka dënu ata me shumë gjira me këta sumë, shurë dha, me meca edhe të verëbër lajërgjion edhe shkëthejnë hakur sthena, lajërgjion sa të dushfolin, ka dheja jetit ka dheja hadithët e pengameri sallallahu a sellem nuk i ka të aje argumentimi me e jetë nuk është valid një qimë përçin, 99.9 argumentimi me hadithët e pengameri sallallahu a sellem nuk është një qimë përçin, po është 99.9 99.9 apo 90% 80% për jështi adhina atina u la hawla u la kuvete illa billa andaj Allahu Gjellawala këta njërës i ka dënue pasi që e kam pohë zimin dhe e kam parë argumentet e qorta dhe fjalë të Allahu Gjellewala dhe haditët e për nga mellit dhe her pas here ka thoni bëntejmi e her pas here kam besu, për një me kam besu kam besu për një me andaj Allahu Gjellewala këtë shemë bëti ka pru e baet, ju ka bo dritë një arimoni ju ka bo dritë një arimoni andaj kjo në rëzik shmëri përse ta janë tutë sahabët sahabët se kam besu një arë ju ka hi imoni në zemër pas ta Allah kër ju ka folë se ej, kam Njetsha kanë besuar mirë, po tash un jamu mshël zëjmat, ato ket janë tutmse na diku spital. Razikshmaria. Edhe kjo mundet mu më ka edhe ti. Edhe kjo, këto, këto jetë mund mu ka edhe ti. Andaj do me lut Allahu xhallahu ala na te dit. Se na ne, ne kaqsin Allahu xhallahu ala ndoshta si mirë po do me lut me pas si çil deri ditën deri momentin e fundit. Andaj Allahu tebaraka ve teala e ka përshkruajt në mënyrë të çartë dhe e ka E ka zbardh fotografin në mënyrë më të zbardh, më të zbardh, s'ka mundësi më ka. Ti bija në likull di ç'i. E ka përshkrit Allahu xhallahu ala librin e tij si çarrim për çdo sa. In ihtadaytu fima yuhi ila rabbi. Nesut zona uz zona me ç'i të palla. Nëse susohesh, ç'ka mundsi. A dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thonë Allahu, fat tabi ma yuha ilay. Pasoja ata ç'ka po të ç'palla të jje. Wala tatabi wala tattabi ahwa'uhum. Diyya. Pasoja ata qka për shpalën atyje dhe mës nga balë më pasu epshët e të tëre po këshire për balë për balë pasoj e shpalën dhe mës i pasu epshët po ndrysht e nëse pason e shpalën i pason epshët shpalëja dhe epshët janë balë për balë sa ki për epshët atë shki mangësim për shpalës sa e ki plëcu vetën me shpalëje e ki më bushët edhe e ki shkel epshët këto janë sende që i ka përshkuit Allah u të barë, diskutueshme, andaj Allahu xhallahu xallahu e ka përshkruajt në mënyrë të, të qartë se ata njerëz janë më të smutit që ekzistojnë. Pastaj Allahu xhallahu xallahu e ka përshkruajt edhe një tmerr tamam, edhe një shembull qetar për munafikat, aw kasayib minas sama. Apo sigurshimi kur mbepi qjellit. Allahu xhallahu xallahu e tregon ngjënën e munafikët. Ngjënën e munafikët sfarm djeni yatun, aw kasayib minas sama. Apo si kur një shi kur zbet pëjqele Fihi dhulumetun Ra'dun lo bark Këtë bubuloje Vetëtima edhe këtë dëshoje Dhe kër ka ersir të madhe Kështo gjendja muna fikit Të meri madhë Të meri madhë zdi shë ka mendodh me ta Fihi dhulumet Ta aj ka ersina edhe Vetëtima edhe Qka mos ka prej, prej të mereve Je gja alune e sabi ahum Fi e dheni Dhe kër folet haki Allah gjeluala, këto këto shemë i ka prunë Më njërë alegorike, alegorike. Kër forët haki I nojnë gjisat veshët e të të tërë Vezdojnë meni I dhem haki A dhej ka thonë ibnë Hazmi Në livrën e ti Mudawatën në fusi Në është një libarë shumë e mirë Por të lezue Dhe por të përsërit shumë Ka dobi më dhe shtore Ka thonë ibnë Hazmi E al lëndelusi Allah e më shirof Ka thonë men në gada hul haku Thë ka talë e gëmë Kush e mund ka në mundon e vërteta, ka më konë dhim bje ati e gjatë. Fjali, e cila meriton më shqyt ma orë. Ka në mundon e vërteta, dhim të ati ka më konë e gjatë. Pse e vërteta ka me qenjën absolute gjithmonë. Ska me përfundu kur. E ti nëse të dhemë e vërteta, mjërë për ti e. Mjërë për ti se kur s'ka më nële vërteta? As dhim të ajo të s'ka më nële. As dhim të ajo të s'ka më nële. Që që që Përgadeta kopshin e zemrës tonë me pranë durtëta. Për me heqë të din. Se po ndrishe kemë jetuar në tmerr të madh. Fi athanihim minas sawaiqi hadar al-maut. Fiksoni shumë për vdekjes. Allahu Jellaluhu qom shit shumë nafikat. Hadar al-maut. Fiksoni shumë për vdekjes. Tutan se mos pikov vdekja. Pse? Se s'kam s'kan çardhi diçka ata. Çafili po. Çafili s'beson hiçaj. Ai thot s'kam endoft kur janë atona. Ai është Kha të malë A la semëhim A la epsarihim Edhe vesht Edhe sëjt Edhe zemën Kiti ka të në qëllëtaj Aja është siguri Mirë po ki I cili ka poprej dritës Her pasere ka besu kryusin Her pasere ka besu akheretin Hëdharë al mot Friksoot me vdik Shumë të duhet me vdik Pse? Se s'ka parime të shnousha Se ka përgadit për Vendin e vetë Për të ka Allahu te bareke Wa ta'ala Wa Allahu muhitun Bil kafirin Allahu gjellë wa ala Komentator kanë thënë, Allah e ka pru këta jetë Mi të meru ala ma shumë qafirat Wallahu muhitën për kafirin Wallahu i karrëthu qafirat, s'kini ku me ik Apo, njeri munod me ik Pivdekës, s'ka ku me ik Apo Wallahu muhitë, Allah në karrëthu në eve Na me dosh me iku këna me ik S'ka mund ti me ik Wallahu muhitë, në karrëthu Wallahu gjellë u ala, andaj du të me shku Të Allah vëllën të arisht Nuk du të me shku e me të kme Po du të me shku të Allah Volentarisht, kanë banë komentatorit Ajë cili, është kështu shumë gjirësha Këshire Allah që ka përshkujt gjenjën e tina Allah e kanë zirë Prej mrejnë dhe shako ajë Edhe ne ka qinë kuran Prej mrejnë dhe shako ajë Edhe ka përshkujt kuran Për me pana Të merin e madhë të munafikit Të merin e madhë të munafikit Je këdur bërku je këtifu e bësara Gati vetëtima ja u mersyt Kërë ndëgjojnë hakin Në lefosë I ka simptia, nervozozon, gati bëjnë plaskje. Gati plasin kur folët e vërteta. I mundon e vërteta. Ky është shembull alegorik she gabru Allahu te bareka we taala. Kullama adalhum mashaw fihi wa idha adlama aleihim qamu wa law sha Allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim. Allahu jalla wala kahton me dash Allahu ja Omer Sid kret dhe Omer Veskret. Mirpoh Allahu jalla wala i ka bëre provata. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dhe kjo është një një porshim shumë i madh, shumë i çuditshëm, shumë mahnitëshëm Kur'an. Se si Allahu xhallahu ala i marr dhe i përshkruan ngjhenjat e njeriut brenda tina, Shakurkusia dhe i parshkruan Kur'an. Në mënyrë më të qartë, në mënyrë më të dukshme. Dhe për këtë ato duhet të mëlezoj Kur'anin më shpesh. Të mëlezoj Kur'anin shumë. Ande ka thënë Uthmani ibn Affan, radiyallahu anhu, ai thille është njëoht për lezim të madh Kur'anit. I cili ka bëhu khatime Kur'anin me yerachal. Me një dhe qatë, ka thonë, lo të tëharat kulubuna, me në shëbi atë min kelamin rabbihe. Me pas, me pas qenë zemë atonat pashta, kristale, s'kishin mujtë mungop me lezimin e librit të zotit. S'kishin mujtë mungop. Andaj s'kishin mujtë mungop, njëriju, me lezimin e librit të zotit. Të librit Allahu gjellewala, se ka thesaret mdoja, dhe Allah i ka thesaret mdoja, veçtefsirës a ka, njëriju nuk i del imri me lezuata imri, a në gjithë me lezuhe fjallën Allahot të barëka vëtë ala, pasaj Allahu gjellewala e përfundon kretë për shkrim të besimtarve dhe të jo besimtarve dhe të munafikave me një thirje të përgjithshme dhe thirje për mukthi prap kretë të Allahu gjellewala, ku ka thonë Allahu të barëka vëtë ala, ja e ju hënësu tashu drejtojtë kretëve. Njëheri përshkyti kitë njështë farloje janë. Trika dojrë i janë kretë. Pasat të gjë e juhë në nasë O ju njërës, krejt O ju besimtar O ju diftirësha O ju mënafika U abudu rabbekum u ledhi khalakakum Këtë një menjës dhe adhërën e zotin e juhës lukakri juve Pro leni kejtë senat prej diftirëshis Dhe lene kufrin dhe lene i natin Të në shkone voj mushtime me i nat me zotin e juhës Ja e juhë linsanu ma gherra kebi rabbi kelkerim او تنيري الله جلوالك اثن تشكت تماشترون مدال كندر زطا تطان الذي خلقك وسوّاك في اي سورة ما شاء ركبك اي شلو كريو تي نتكا اپرسوس تي نتكالان شلو تفتغرافيين مدبوك ما غرّك تشكت تماشترون مدال كندر الله يكا بركون دوه كت كنتكس تأيتنا يا يوه الناس كتا يو نرز و أبدو ربكم الذي خلقك Ai ti nuk ka krijuar. Pas ju ka kriju juve, ju dënë të adhuro Allahun xhallahu ala. Ai ju ka krijuar dhe ju dënë të adhuro Allahun tebaraka وتعالى, dhe të dhinë min qablukum, a dhe ka kriju këto njerëz para juve çka kanë qenë? A dhe ka kriju këto njerëz para juve çka kanë qenë? La'alakum tattaqun, do të ishte kemi arrit, ata që ka dhënë Allahu për juve ajo është takwallaki. Pastrimi ndër xhexhes, menir absolute. Me pastru shpirtin Andajna kemi thonë se esenca njeriut si njeri o shpirt, ja po. Allahu Gjellewala, kërri ka urdhru e me laqet me i ba sejtë dhe ademit, pasi ka kryu prej loqit, si ka, si ka thonë me laqet be një sejtë dhe. Se loqit si loq, nuk ka vlejra, po. Mirë pa Allahu Gjellewala ka thonë, fe idhana fe khtu fi khimë rruhi, kur ti fri dhe kur ti hedhi në ta shpirt prej anës të ime, fe ka u lehu sa gjidin, be një atina sejtë dhe. Se ka vlerë shpirti njeri, shpi, njeri me shpirt Edhe Allah u gjellëvala kër është betu një njeri un, Së shbetu e pasha njeri un. Kur, në kur anësë shbetu Pasha njeri un. Pa ka është betu pasha shpirtin njeri Va nëpësiu Va mësë uah Pasha shpirtin dhe ataj që të ka kriju shpirtin A, njeri Allah u sabetu Kur në njeri un. Pa abëtu në shpirtin njeri un. Pse se njeri o njeri me shpirt Dhe njeri u shpirtin të me pastru Leallëkum të të kun Ndo është ta ju kini u pastruhe Dhe kini me pastru në dërgjegjën e juve Dhe kini me arrit Dhe vëtëshmërije në cilën E dënë Allahu gjellë vë ala Lusim Allahu në të barëke vë të ala Që të në jope kuptim Të librës atina Dhe të në ishtoj e zelën me lezue Libën Allahu gjellë vë ala Ndhe për nga mejri sallallahu alai sallam Ka than Shtëpia në të sinën lezohet Kur'ani Dhe shtëpia e e cili e cila ka njerëz të gjallë në ta dhe shtëpia e cila ka njerëz të vdek në ta. Parlamenon i shtëpi e cila është me njerëz të vdek me xhenazën. Parlon të merr në asaj shtëpi. Penga mësoj sa kur i bëk këtë shembull. Duhet me parandue, jo vetëm e lexua hadithin mënyrë të thot. Po penga mësoj ndon me neve me na ilustrua se çish është gjendja e tmerrshme. Shtëpi e vdek me njerëz të vdekt, vdek në ta, me ton hin me shtëpi kët xhenazë janë aty. Nuk të hiet vallalloj, tmerrohesh. A mu kanë me njërë gjallë të mamë t'hijët, kanë i lojë ngrotësije. Kështo është pia ku lezohet Kur'an dhe meditohet Kur'ani dhe me një shpikus lezohet Kur'an. E kam bulu e rësira as tëpi. E kam bulu e e keqja as tëpi. A ndalusim Allahun Gjellewala që të mëncoj e me i fresku shpirtat të tonë me lezimin e libër të Allahun Gjellewala dhe me kuptimin e libër të Allahun Gjellewala. Se fundja, Edhe kur entalistat e lexojn librin Allahu Xhallahu Ala, mirëpo ata nuk përfitojn, edhe munafikat e lexojn librin Allahu Xhallahu Ala, por ata nuk përfitojn, madje zaahdahu Allahu maradon, Allahu jashton ata, atëra janë më shumë se mund një kolegjojn Kur'anin, sa ta lipin arsyetim dhe justifikim të budallave të tjera, mirëpo lutsim Allahun Xhallahu Ala që na bojë për atë dhe celat, më nonë na adhuroj Allahun Xhallahu Ala dhe më arrit atash ka thënë Allahu la'alakum tettaqul. Ndoshta ju keni u pastruar dhe keni u bërë të devotshëm. Ve salli Allahumme ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahabatihi.